Ha a majmok rúgnak, vágjátok föltözőket, és üljetek rá a hasukra! Azt nem lehet, felelte Mackó király. Szabályosan kell játszani a pályán. Mi, Mi sem megyünk a, a meccsre? meccsre. Mi sem megyünk a meccsre? a meccsre? Mi Mi a, meccsre. Meccsre. Mi a, meccsre. a meccsre. Kiabálták a farkasok meg a rókák. Majd ültözünk és biztatni fogunk benneteket, hogy győzzetek!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 Másnap korán reggel az erdő szélén áldogálta rengeteg erdei állat és várta a főmajmot. A főmajom most egyedül jött. Korona volt a fején és királyi a vállán. <gül> – Na gyertek, meckók, induljunk a városba a meccsre! – kiáltotta oda a főmajom már messziről. Erre megindult az egész menet. Az erdő összes állata ott tolongott. Mind el akarták kísérni a mackókat a meccsre. – Hááááá! Álljatok meg! – kiabálta a főmajom. – Csak a csapat És mi miért nem mehetünk? Kiabálták a farkasok meg a rókák, a madarak, a bogarak meg a többi állat. – Mert nincs belépőjetek a stadionba! – mondta a főmajom. Majd szerzünk egyet, mondták az állatok. <gül> nem, nem, nem, nem, nem lehet, válaszolta határozottan a főmajom. Már minden jegy elkelt! Minden jegyet megvettek az emberek. Nem baj, csipogták a madarak. Nekünk nem kell jegy, felülről a levegőből nézzük végig a meccset. <gül> felülről semmit sem látni!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 Mackó király és a másik tíz mackó büszkén vonult végig a városon. Magasra emelték a fejüket és énekeltek. Azt énekelték, hogy Egy, kettő, három, négy, Mackó csapat, hová mégy? Futbólot mi sietünk, a majmukra ráverünk, Gólt is lövünk. Jó sokat, legyőzzük a majmukat. Közeledtek a piac tér felé. Itt állították fel a nagy cirkusz sátrat. <gül> – Itt van a fedett futballpálya! – mondta a főmajom Mackó királynak. <gül> – Ide fogunk most bemenni! <gül> – Azzal betessékelt a Mackókat egy rácsos alagútba. – Ez a rács miért van itt? – kérdezte Mackó királya főmajomtól. Azért, hogy a meccs után a közönség szétne szegye örömében a győztes futbalistákat! felelte a ravasz majom. Na menjetek csak, menjetek befelé! <gül> Mikor az utolsó macko is bebújta a rácsos alagútba, a főmajom majom becsapta utána az ajtót és rátette a nagyvasludat. Akkor már ott állt a főbohóc, meg a polgármester is. <gül> Megkoztam a foglyokat!